uso el corretta coingurueta e salzuco bardoare biglia e ci peneta garittantava tutta mo e ZARRI ALIZATECO Beno, eta hasieran aipatu dugun bezala eh, Telefonaren beste aldean badugu ezaguna eh, edo oso den Asisko urmeneta Egunon asisko eh, ez dakiten txuten direzun ongi Bai, ni keder kietzuk. Bai, e, guk ere osongi. Bueno, pues telefonaren kalitatearekin, baina e, ongi, ongin tsuten dizugu bai. Eh, e, dugun bezala Asisko Urrumeneta Komikilaria, Marras kukusu Kukusumusuko eh bat, eta gartzo e, filmaren zuzendaria. Eh, beno, honekin e, donora Joan Saitezke sta. <laughs> <laughs> bueno, bai, gehien bade, falzutzen, aldi mauzet, datoren bat, adibidez bonikuk usumuzuren sortzaile tarik, en aiz, en aia bai, ah. bai horregona izela, lehen biziko momentutik, nahi baldimaga, marrazkiak egiten, baina sortu-sortu, nik ez dute horre enpresari sortu, ziakit. Bueno, pues kenduko dugu, zera, que zuren kurrikolunotik. <risa> eh, hasizko biar eh, berriotzerrera, etorriko zara, eh, Euskararen astea dela eta eh, gartzot eh, filmaren eh, ondoko sal, eh, solasaldira. Eh, bueno, seguraski gehenak eh, pelikula hau ikusi dutela, eh, baina bada espadere, kontaigusun pizkabat, eh, nola eta noi sortu zen proiektu hau? Bai, eh, bera. E, nahi daldin bada Arturo Kampion e, e, personaia ja. Zori txarrez, bainik, e, aski ez ezaguna da herri honetan Horrek imaten behitu ere, bueno, ba, noraino garen e, kolonizatua konkiktatuak eta, eta zatikatuak ere bai e, Herri aski da jende baliozoena eta beti uste behitugu bazterretan eta berri Ba, e, gure herriaren kontra egin dutenen estatua, monumentuak eta arriak eta baitugu eskereskuin <gülüyor> Adibidez, Ibanetan berean, hor dago, behin ba, guan guk euskaldunok e, garaituko genituela <gülüyor> e, e, bon, ba, oso, oso, oso garaipen militar urriak izan ditugu historian barrena eta, <gülüyor> Izan dugun e, garaipen militar hondi horietako bat izan ta horreaga eta gainera <gülüyor> kanpotik heldu imperio haundi eh, inbasore baten kontra eta mm -hmm. ibainetan nori dago egin harria eta roldani zuten edo, eta ez garaitu zituzten euskaldunen homenez baina kanpotik heldu inbasore eta gainagu garaitu genuen hura ez mm -hmm. eta horren Arturo Kampion, ba, beti izan da emekin emekin ikuste hazia dela eta pixat gehio argira adertzen, zuen baina betire ez ezagun orduan eh, izen bereko euskaltegiak enkargatut zian aspaldi Bueno, Zergatik ezkenuen komikietan azten eh, Arturo Kampionek Berak idatzitako Personaiak eta errelatoak Eta narrazioak eta komiki uh -huh. eta, e, Didaktikoago edo egite aldera Eta, eta, eta ezagutara uh -huh. Eta alaz eginen Erraondo izeneko komikiarekin Gero Marko Azpaj eh, Lapurdiko marrazkilariak egin zuen Pedro Mari izenekoa bai. Eta 2007 jarren urtean Dola marurte justu Atera genuen gartxot, izeneko komikia. Uh -huh. Orren, e, komiki horrek beri egin zuen, e, zari bateren azioarteko alortu zuen. E, Eta e, e, gero denboraren itxulean, e, batzuk interesatu ziren, batzer batik ez atera komiki hortatik e, luze metraibat animaziokoa. Uh -huh. e, bizkaitar... Pare bat, oso ekinak eta oso hausartak, uh -huh. eta orduan duan proposatuziaten hori. Eta, bueno, edo zimarrazkilari dendako, hori ametza da, ba, e, bidimentziotan egindako eta paperen gainan egindako personaiak, uh -huh. ba, pasatzea gero zinemara. Eta hor duan, e, ala, hazi ginen, hazi ginen, la urteko prozesua e, bizigenuen gidoia eta pixat egokitzen, uh -huh. eta ikari historikoetan hartu, pertsonaien psikologian eta bizkaterak ondu eta bitartean ere bai ba ateyoka nondik lortzen algunen finantziazioa eta ja hoize guztiak gutxi orabera oso guzti orabera loturidenitola garañaz hartu binen prozesuan eta proiektuan, eta orraia estrenatu benen 2010eko e, e, abenduan ez bazaron ehteratu benen bai. geroztek egin du bere itsuliare bai filma oraindik ere ateratzen dira E, berriozarreko bezalako emanaldiak, eta gu oso konten gaude urte eta, eta zer daia eso, e, aterazela, plazaratu genuela bai. eta denik izaten ditugu galdeak ezker eskuinetik eta dibide duena kontatuko dituet e, Berriozarren izaren, izaren garela bihar eta ah. elduden aztean izaren garela perpinaan, e, iparreko Kataluñan bilegara berriki Bretainian ere bai uh -huh. eta bueno, ba, Euskal Herriko urritzen ari Deialdiak etala bai. baina beikiere kanpotik eta behindik ere ba, ikusi ez duteneketan natela ikusi uh -huh. edo baten batek ikusia dut nahi duela berezer ikusi edo nahi duela gero e, galzaren bat galdetu edo, uh -huh. edo portatu edola eta hortarako etorriko naiz milar uh -huh. eta jende aurrean aritzera. Edo ki e... hasizko <coughs> e... Beraz posik eh, maitxarekin, ez da, ematen eh, ari den maitxarekin Bueno, ikusi dute hor eh, gue, guegunean Hau eh, eh, tatu dutela filmea eh, Argentinan eh, Argentinako Cordoba hirian edo eh, Hori zuentxate, suposatzen dut eh, izanen dela bultzada handia eh, Bentsate, animo aldetik, ez? Bai, bai, eta nola irri ginen erran bezala E, Finantziatu nahian, haure proiektua, eta zenbat ate ikisiza izkigun uh -huh. Adibidez, eka janabarra zeneko <laughs> <laughs> Eta ginen ere, eta han errantziguten Horz historioan lokala zela, eta Gukerra genuen ez ez, e, historio unibertsala zela uh -huh. e, Euskaraz izanen zela biztan dena e, egina uh -huh. Baina, gero, azpik dituelen mirakuloa gatik, edo zein e, edo edo film gizan edo izaten aultzela. Bareuk uh -huh. atuziguten sosa. Uh -huh. Eta gero horrengati bai, ba e, izan dire bemanditzeguten sariak gordelen uh -huh. emandigute Frantzian. Aha. Uh -huh. E nazioarteko film oberenari xaria emantzeguten IAS uh -huh. eta Australian ere bai m, ikuslek beraiek hautatutako filmiko berenait uh -huh. da. Uh -huh. urtean Etarraren, bueno, horrekin guztiarekin naigenuen Kaja Navarra da itsuli errateko a lokalista zen historia eta ni izan ez dela bai Australian bai frances, baina ordurako Kaja Navarra rik da ja. eta ordan izan dugu erakutsi. Eta hain adibidez, bai ba, eh, Argentinati ditu gaituzte, uh -huh. ari gara etxe pare izeneko instituto mutante horrekin Ja, uh -huh. Bidai apagatzen aldi guten ara joateko eta beste neto bueno, badala, gure proezentzia fisikoa gabe egonen da bineo pasatuko da, oso interesatu ziren ziren uh -huh. eta eta gainera handagoen diaspora eta Euskalduan proezentzia oso, oso azkarra dela uh -huh. e, eta horran bai oso interesatu ziren eta agu ere joaten horran ikusiko dugu ja kuadratzen dugun hori e, delako da de institutuarekin uh -huh. eh, Azizko, eh, zuk esan duzun bezala eh, bueno la burme la egitea e, bueno, pues oso proiektu potoloa adala eta, eta bueno, lan handia dago bat Zehen berriotz egiten da e, labur-metraien e, jaialdi bat, hemen digutsira izanen da gainera, e, eta, bueno, ara, joaten garen guztiok e, labur-metraiak ikustera, ez dugu ikusten e, benetasko e, atzean dagoen lana. suposatzen dut, hori, e, bueno, zen batek kostatu zai zuen e, gartzote, zera, e, pelikula osatzea? Bai, bai, bai, e, bueno, hor, bi gauza edo gehi hori da, eh? Batetik, e, labur metraia eta, eta gurea izan da luze metraia bai bai, bai, bai, egin nahi nuen konparak e, hori, bai Jendeak Aza. igual ez, ez dakiela e... e, Guk ere, aziran e, luze metraia izan gabe, laburmetraia metraia egin genuen Ikustekoia Ikuztekoia personaioek, zen, ergoza bada, paperaren gainean Egitea personaia aski ezinezko batzu, izkate, anatomia Bueno, ba, errandezagun, nire marrazteko estiloa dela oso karikatura ala Orduan egeri ikusi garganoen personalioik e, animatuzkero ja nola galdituko ziren Nola galdituko zirenei paisaiaren aitzinetik aurretik pasatzean Audea, bideoa, postprodukzioa, egiztik, sekulako ekipo handia behar izaten dela olako baterako uhum. Eta orduan ikusirik e, funtzionatzen ahalt zuela, e, laburmetra metrai hortatik egin gero jauzia luze Uhum. Eta bantzatu ginen gaina, txusentzen, e, lagurmetreien eginaginituen akatziki batzuk eta eta beste ikartzen berri batzuk eta ekarri Orduan bai, erran edut, hor, e, ni beti egiazki, e, bueno, ba, aspaldi, aspalditik harritu egiten nintzela ikustean, e, marrazki film batean ondotik, kredito ze luzea izaten zen, zema jende, zema jende, zema hartzen zugunua total marrazkilaria eta gero pues piztatsuak saltzen dituena eta eta ez azkenean da gidoian parte hartzen dutenak gei e, marrazketan gei fondoak egiten rei animazioa bera hori egin behar da eta orduan sekulako ekipo hondia beharitzaten da mm -hmm. pues aritzen naritzen bitartean e, non kolokatu eta nola ibilarazu filma rei mm -hmm. postproduzio erebe suo importanteadena galzabada Marrazkia egitea eta animatzea beino gero efektuak sartu behar dira, Iluna, texturak, argia, uh -huh. e, angleuak e, arbit. Egiazko er, er, filma bat baliz bezala, salgu, E, kastina, izan beharrean ez jendearekin da, marraztua daudela Baina gainateko ekipoa, ez ekipo, ekipo seriaga nahiz eta iduri badenak irriagun guzian eta <laughs> orako ekipo batean denak e, brometan taula. ez da, ez ki oso seri egiten dugulan eta hori da diferentzia da, karra ba, <laughs> eta aktoreak ez eta eta <laughs> <laughs> ez dela egiazko jendeak osatuak, kastina baina <laughs> kastitako personaila aja eh que bueno zure e, su, e, Euskararekiko aportazioa e, galanta izan da betianik eh hainbat publikazioa dituzu e, argitaratuak e, eta ez banaiz oke gustiake euskaraz eh no ikusten duzu gaur egungo egoera e, euskara egoera irunerrian eh vale ba nik egiaki E, iruine, iruinerrikoa... Iruinerritik eta pizteate euskal herri guztira zabaldu zabalduk Orokorrean oro nik uste eta dien lagun bati e, kopiatuko diote zaldia ba, Botila ezta erdi utza edo, edo erdi beterik, uh -huh. baina botila hautsia dugu, botila purtuta daukagu Uhum. eta eta ez e, zarra delako este kalite txarreko da ez apurtu egin digute botilla eta espaldi honetan ordan gaur egun gaur eguneko e, argazkia ba beharda da gaudeneko argazkia baina neregi interesait eh filma ordan e, e, historian barrena eta zer gatik hitzi zaigu botilla aina utzia halbi berean ere ten mirakuluagatik gauden horrendik bizirik Eta filma pasatu da e, maulen eta eta ulertu da euskaraz, eta pasatu da biarritzen eta ulertu da euskaraz eta, eta faian pasatu da, eta tutera, Aha. eta oionen, eta pasatu da Cordoba, eta pasatu... Orduan, e, batetik e, batetik herri erran bezala arxera batean, herri batean bizi gara ez dugu begitik e, aldu behar Erri kolonizatua ba, garela, herri okupatuak garela, herri zatikatuak garela. Euskaraz egiten dugunok, ari gara erresistentzia lanetan. Erresistenzia hori, nahiko genuko egunen batean, ba, katalaneak antolatzen egiren bezala, mm -hmm. ba, ez dakarri irautea, biniogero nahi dugu, loratzea, gozatzea, abantzatzea, evoluzionatzea. Mm -hmm. Momentuz, gu ezkara hortan. Orduan, egiten dugula resistentzian, bai, noiz arte, Ba, burratza hauetatik zer egituzkero ez dugu bermatua, geroa ere uh -huh. Ordan hori ere ez dugu biztati galdu behar uh -huh. y, Zer ranen duke, ba, segulako bekaizkeria edo enbidia zano eh, eta malzanoa dudala eike eh, aldera behiratuzkero ez txuberora eh, edo ez nazarra, zaina <laughs> <laughs> kataluniara zer egiten ari diren Eta hor, bai, hor ardi dute independentzia izkuntzarekin batera e, arilkatu beharra dela uh -huh. Eta are gehiago, independentzia gabe izkuntzak ez duela bizira unen Eta menede gauza bera Ez badara gara kapable ohartzeko Ze, ze utzirik dugun botila Eta ja nahi dugun ez berriz ere botila hori berrosatu Eta, uh -huh. eta berra da ez egon e, politiketako parroki entzainz ere egin enduten Katalunian ikiztereak utzi digute erria bera populua bera antolatut dela, organizatut dela uh -huh. eta eta herria ari dela politikarien aurretik e, gautzak antolatzen eta eta markatzen. hori uh -huh. nahiko nuke nik eta hori nikuste berko genuke hizkuntza nei baldin modu salbatu eta gure buruan nei baldin modu salbatu. Huntza uh -huh. deuz, eta e, algebra edo algoritmia bezala estadeu, euskalduna gure burua berdugu salbatu. Bai. Eta eta salbatzekotan berdugu independentzia. Uh -huh. Bai, noski, <coughs> azizko e, astia joan segula jarraitu behar dugu berrion e, eskertzen dizugu e, pilo bat e, gurekin izateagatik eta e, gogoan edogo gogo ara, arazten dugu bihar arratzaldeko saspietan e, berrizarko kulturgunean izango zara e, pues, e, gartxotu filmearen e, ondore, ondorengo sola saldian e, eh sandakoa esanda eh, sanda, eh eskerri kasko ah, eta bueno pues hurrengo arte mil eta eta biar arte bai ai gut urari eskei ni bear izan